Kapittel 21 Nå ble det i Davids dager hungersnødd i tre år, år etter år, og David gikk i gang med å rådspørre Jehovas ansikt. Da sa Jehova, «Det hviler blodskyld på Saul og på hans hus, fordi han slo gibionittene i el.» Kongen tilkalte da gibionittene og snakket med dem. Gibionittene var for øvrig ikke av Israels sønner, men av resten av amorittene og Israels sønner hade gitt dem sin ed, mens Saul hadde søkt å slå dem ihjel i sin nidkjærhet for Israels og Judas sønner. Och David sa så til Gibeonitene, Vad skal jeg gjøre for dere, og med vad skal jeg gjøre soning, slik at dere virkelig kan velsigne Jehovas arv?» Da sa Gibeonitene til ham, «For oss er det et spørsmål om sølv eller gull i forbindelse med Saul og hans husstand, og det tilkommer oss heller ikke å slå en mann ihjel i Israel till dette sa han, «Hva dere enn sier, skal jeg gjøre for dere.» Da sa de til kongen, «Den mannen som utryddet oss, og som planla å tilintet gjøre oss, så vi ikke skulle bestå i noe som helst område i Israel, la det bli gitt oss sju menn av hans sønner, og vi skal stille dem til skue for Jehova i Sauls, Jehovas utvaltes Gibea.» Til dette sa kongen, «Jeg skal selv gi dere dem.» Men kongen følte medynk med Mephibosheth, sønn av Jonatan, Sauls sønn, på grunn av den Jehovas ed som var mellom dem, mellom David og Jonatan, Sauls sønn. Kongen tog derfor de to sønnene til Rispa, Aias datter, som hun hadde født Saul, harmoni og Mephibosheth, og de fem sønnene til Mikael, Sauls datter, som hun hadde født Adriel, med holatitten Barsilla i sønn og de stilte dem så til skue på fjellet framfor Jehova, slik falt de alle tju samtidig. Og de lød døden i de første dagene av høsten, i begynnelsen av bygghøsten. Men Rispa, Aias datter, tog sekke lærret og brettet det ut for seg på klippen fra begynnelsen av høsten, inntil det strømmet vann ned på den fra himlene, og hun lot ikke himlenes fugler få sig på dem om dagen eller markens villedyr om natten. Etter en tid ble det meldt David Varispa, Aias datter, Sauls medhustru hade gjort. Da drog David av sted og tok Sauls ben og hans sønn Jonatans ben fra jordeierne i Jabers Gilead, som hade stjålet dem fra torget i Betsjan, hvor filisterne hade hengt dem den dagen filisterne slo Saul ihjel på Gilboa. Og han tog til å føre Sauls ben og hans sønn Jonathans ben opp derfra, dessuten samlet de benene av dem som var blitt stilt til skue. Så begravet i Sauls og hans sønn Jonathans ben i Benjaminlandet, i Sela, i gravstedet til hans far Kish, og gjorde dermed med det som kongen hade befalt. Og etter dette hørte Gud bønnene fra landet. Og filisterne kom igjen i krig med Israel. David og hans tjenere med ham dro derfor ned og kjempet mot filisterne, og David ble trøtt. Og Gishbi Benob, en av refaitenes etterkommere, som hade et spyd som veide trehundre sekel kobber, og som hade ett nytt sverd spent om sig, tenkte da å slå David ihjel. Strax kom Abishai, Zeruiahs sønn ham til hjelp, og hogg filister ned og drepte ham. Da sverget Davids menn over for ham og sa, «Du må ikke dra ut med oss i striden mer, for at du ikke skal slokke Israels lampe.» Og det skjedde etter dette at det enda en gang brøt ut krig mot filisterne ved gobb. Da var det at husjatitten Sibbekai slo ihjel Saf, som var blant refaitenes etterkommere. Og det brøt igjen ut krig mot filisterne ved gobb, og Elhanan, sønn av Jaare Orgem, Betlehemitten, slo da ihjel gittitten goliat som hadde et spydskaft som var som en vevbom. Og det brøt ut krig enda en gang ved gatt, og da var det en mann der som var usedd vanlig stor, med seks fingre på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire i tallet. Og så han var en etterkommere av refaitene. Og han drev på og hånte Israel. Til slutt slå Jonathan, sønn av Davids bror Shimei, Hamiel. Disse fire var etterkommere av refaitene i gatt, og de falt for Davids hånd og for hans tjeneres hånd.